Rawnie elfoglalja az állását. Már csak néhány cent volt a zsebébe, ami nem lett volna baj, ha preszkotba kipihenheti magát a pénzéért. De így fáradtan, szomjasan kimerülten a déli forróságban, lenyargalt lovával, egy megerőltető kaland után sivár volt a helyzete. És erre felé már nem fekszenek közel a helységek, úgyhogy estére járt már az idő, mikor elértek Copper City-t. A várossejtető neve dacára Cooper City nyomorúságos kis település volt a Colorado partján. Kimerülten szállt a lováról, talán elég a pénze egy viszkire, egy cigarettára, és hálóhelyet majd csak talál. A kocsma rossz szagú kis épület volt, és homályos üvegű lámpás lógott az egyik erendáról. Vagy nyolcan ültek a helyiségben, ahol valahol egy reket régi gépzongora szólt. Ronnie megkötötte a lovát, és odaszólt egy suhancnak, aki a kocsma körül áldogáló állatokat ellátta, hogy adjon innyi prűdnek. A vendégek kíváncsian nézték a rongyos, poros, elvadult külsejű alakot. A preszkoti istáló fal messze, az útpora még a szokottnál is toprongyosabbá tették. Felhajtotta a viszkit, és beidőgződött mozdulatával cigarettára gyújtott. – Mondja, kérem! – mondta a vendélybősnek. Nem tudja, hol pihenhetnék néhány órát, mielőtt tovább lovagolok? Semmi akadálya, felelte a vendéglős. Menjen csak be a konyha mögötti szerszámkamrába, ott talál egy pokrócot, meg zsákot is a feje alá. Vastag nyakú zömögkavboly lépett hozzá, és barátságosan rávigyörlött. A viszkit megtekintsük úgy, mintha az én egészségemre itta volna, mondta Ronyna. Köszönöm, annyi pénzem még van, kifizette a viszkit. Alapos út van már maga mögött, jegyezte meg a köpcös. Hová készül? A Colorado fensíkra. Oda? Mit keres arrafelé? Hisz ott csak részbőrűek élnek. Talán New Mexikóba készül, és ezt a nehéz, de rövidebb utat válaszza? a köpcös. Hiába szorította össze a fogát, az egyenes válasz ellenállhatatlanul kikívánkozott. A délvárba megyek. A köpcsös hátralépett is, az ujjai megmozdultak, mintha revolveréhez akarnak kapni. Néhányan felálltak a helyiségben. Először a kocsmáros szólalt meg. Ezt előbb kellett volna mondania, természetesen szó sem lehet róla, hogy nálam háljon. Én nem tudom, mi kifogásuk van a Lonsdale farm ellen, mondta Rowny. Egy Lonsdale nevű ember, aki azelőtt sohasem láttam szerzőtetett intézőnek. Mondják meg kérem, hogy miért van ilyen híre. Ha a tették, mondta a köpcsös, akkor megfelelő ember arra a helyre. Ha meg intézőnek választották lancdélék, akkor jobb helyet nem is tudnék magának. A köpcös hangjától Ronnie vére forrásba jött. Tudta, hogy ha ez a meleg az agyáig ér, akkor nem ura többé az indulatának, pedig most vigyáznia kell. Ha itt sem pihenhet, akkor lefordul valahol a nyerekből. Miféle alkalmasebb helyet tudna számomra? kérdezte folytott hangon. A lonsdél intézők számára, szólt közben egy farmer, aki szép lassan mögéje jött. A börtön és az akasztófa az egyetlen megfelelő hely. A vérhullám zúgva az agyába tódult. Nem hallottam, mondta Ronni csendesen. De mégsem szeretném, ha megismételni, amit mondott. Egy harmadik ember lépett hozzá. Hát én megismétlem. Aki a lonsdéléknál intéző, az mind kötni való az ember. De miközben ezt mondta, már Ronny gyomrához szorította a revolverét. – Fel a kezekkel! – magasra emelte a kezét. – Most összekötözzük, és… – csörömpölést hallatszott, Sötét lett és tűzes Senki sem figyelte meg ugyanis, hogy amikor Ronny feltartotta a kezét, ujjai éppen a gerendáról lelógó lámpáig értek. Csak egyet legyintett, és az olajjal telt üveg a fához rendülve darabokra tört. A sötétben zűrzavartámat. Aki a revolver tartotta, még jóformán nem is tudta, hogy mi történt, mikor már olyan rugás érte, hogy messzire repült. A köpcsöst egy láthatatlan ökölt találta el, és a farmert megcsavarította valami a derekám, aztán belezuhant a pót mögött felrakott likőrös üvegek közé. Mindez csodálatos gyorsasággal történt. Csörömpölés, puffanás, zuhanás. Nem is volt idejük gondolkodni, mert valahonnan egy asztal zúdult rájuk, aztán egy szék. Néhányan elterültek. A vendéglős a hátsó ajtón át akart menekülni, de összeütközött valakivel, és egyszerre, mintha forgószél kapta volna fel, a pulton keresztül a padlón heverő sebesültek közé zuhant. Az udvar felé szökik! ordította teli tüdőből. Rowny már kint volt a kocsma mögötti telken, és szemét halmokon lomtárva való holmikom botladozva rohan tovább. Egy másodperc alatt megkerülte a házat, és előrántotta a kését. Mikor a lovához ért, néhány lövés dördült mögötte. Nyerekbe vetette magát, egy nyiszantással elvágta a pányvát, és neki rugatott tuddel az éjszakának. Percek alatt fellármázták az embereket, és utána vetették magukat a menekülőnek. Prőd utolsó elejét lovagolta, de reménytelennek látszott a helyzet. Az üldözők pihent állatokon ültek, legelől hatalmas fekete lóvon a serif. Vaktába lövöldöztek a távoli sötétségben nyargaló lovas után. Ronnie megfordult a nyelekben és tüzel. A hatalmas ló felágaskodott, a serif lerepült. Még két lövés, újabb két ló hullott el. Az üldözők lassítottak. Az életével itt keveset törődik az ember, de a lovát nem szívesen áldozza fel. Azért neki rúgattak ismét nagy lövöldözéssel, de amikor a távoli homályból újabb két villanás újabb két lóba került, megtorpantak. Néhány tucat vaktával kilőtt gújót küldtek a menekülő után, és káromkodva visszafordultak. City-be Citybe éppekkor érkezett egy utas, aki preszkodban tanulja volt a rombolásnak, verekedésnek, lövöldözésnek, de csak káromkodással viszonozták a szívességet, amikor figyelmeztette őket a veszedelmes csavargóra, aki a Lansdél várba igyekszik. Előbb is jöhetett volna. Csak abban tévedtek, mikor azt hitték, hogy Rowny sértetlenül húzta meg a vaktában utána küldött golyózáport. Szerencséjére nem sebesült meg súlyosan, azonban egy golyó súrolta a fejét, egy másik a combjába fúródott, de nem érte el a csontot. Jól van, Prude, tűnnyögte a harára üdözött, és megveregette a horkanval lélegző tajtékzó, leszkető, végkimerült paripát. Ló és lóvasat csak nehezen haladtak tovább. Örövid idő múlva megállt. Mint valami zsák hullott a földre, ahogy kiszállt a nyerekből. Nem törődött a sebeivel, csak hanyat feküdt halálos fáradtsággal. Nem üldözte senkit, csak egy suhanc vágtatott el hirtelen a távoli országúton. Hajnalodott, mikor felébredt. A fején rettenetesen sajgott a hordzolás, melyre összetapadt hajcsomók ragadtak. A comb körül már gyulladás kezdődött. A fáradt golyó a comb fúródott. Kitapinthatta az ujjával. Néhány gyufaszállal megtüzesítette a kését, és összeszorított foggal hüvelykúját az izomalányomta, aztán kitágította a bezáród seb nyílását annyira, hogy a bolyót kinyomkodhassa. Hagyta folyni a vért, aztán megmosta a folyóba a sebet, és leszakított alattan tanálta a füvet. Megfogta a lókantárját és hasigázolt a vízbe. Aztán nyeregbe ült és folytatta útját. Legalább beborult volna de a nap már kora reggel valósággal ontotta a forróságot. Étlen szomjan elcsigázottan ügetett a távolba feltűnő Marló felé. Marló után, amennyire ismerte a vidéket, már csak a hatalmas kiégett szikes sík következett, amely a Rocky Mountain lábánál ért véget. Itt alaposan rendbe kellett hoznia magát ahhoz, hogy átvergődjön a forró pusztaságon. Már megpillantotta a városba vezető utat is, és elhatározta, hogy elkerül minden összetűzést. Talán ahhoz is lesz elég akarat ereje, hogy ne mondja meg, hová igyekszik. De miért hiszik erre felé, hogy csak kötére való gazember lehet intéző a várban. Különös mozgolódást vett észre Márló határában. Septében néhány ládát hordtak ki, és egy földszintes ház tetejéről szakálas, nagy kalapó ember nyújtja le éppen a kezét, hogy felsegítsen valakit maga mellé. Mindenkinél puska volt. Úgy festett az egész, mintha indiánok támadását várnák. Csak nem kell manapság ezen a vidéken fényes nappal ilyesmitől tartani. Megsarkanituszta Prűdöt, hogy amennyire lehetséges, fokozza a gyorsaságot és felajánlja segítségét a fenyegetett városnak. De alig közelítette meg puska lövésnyéle Marlót, amikor a háztetőről lövésdőrrent, és a golyó ott süvitett a füle mellett. Csodálkozva állt meg. Még egy lövés. Kénytelen volt félkörbe rántani a lovat és gyorsan lőtávolon kívülre igyekezni. Nem lehetett kétsége. Márló lakói minden igyekezetükkel őt akarták eltalálni. Elkanyarodott az útról, bevágott a -e bozótos rétség felé. Csodálatos szervezete volt ennek az embernek. Winston óta alig szártla a nyerekből, szinte étlenszomjan tette meg a hatalmas utat. Küzdve, menekülve sebesültem. És még mindig sarkantyúzta, nógatta a végképp kimerült lovat, még mindig a nyerekben ült. De most a nyakára szorult a hurok. Ha visszafordul, meglincselit. Márlóba nem engedik be, és ha megkerüli a telepet, a szikes pusztaság következik a Rocky mountain szív. De miért fogadták lövésekkel Márlóba? Talán összetévesztették? Megvan. A Suhanc, aki a folyópartról látott az este vártatni, ez megelőzhette. Értesítést vitt Márlóba, hogy jön a veszett ember. Valóban ez történt. A Márlói serifhez néhány órával előbb küldöncérkezett lóhalálába, és a következő írott üzenetet hozta. Szürke, feltűnő esőványlóvon veszélyes csavargó bizonytalanná teszi a környéket, a lansdélvárba igyekszik. Nálunk sok sebesült, Prescottban is mindent felfordított, súlyos sérültekről kaptunk jelentést éppen most. Nem tanácsos a városba beengedni. Egymaga több fegyveres emberrel szembeszállt. Legokosabb érkezését intézkedésekkel megelőzni. Sheriff Cooper City. Egy verekedőt, akit Prescotton és Cooper City át sebesültek hátrahagyásával épségben eléri Marlót, azt valóban nem tanácsos a városba beengedni. Ezért fogadták olyan félre nem érthető módon Raunit. A legelőkön keresztül megkerülte a várost. Vérben forgott a szeme. Igazán úgy érezte magát, mint a kiéhezett farkas, ha tél idején bekényszerül a hegyekből egy helységbe, és az emberek mindenhol fegyverrel kergetik el. Lehetséges, hogy a kimerültségtől és éjségtől elpusztulhat itt egy népes vidék közvetlen közelébe. A mezőn túl feltűnt a síkság, de a hegyeket még elfette szem elől a horizont. Meg kell kísérelni a lehetetlent, nekivágni ilyen állapotban a víztelen, forró pusztaságnak. A hegységből lefolyó kolorádó nem menti meg a szomjan halástól. Partja egyre magasodik, és a marló körülötti réteken a harsogó folyam 50 méterre szakadékba rohan. A salétromos kiszáradt talaj olyan sima volt, mint a padló, és megsokszorozva verte vissza a nap melegét. De még négy és fél órát haladt elképzelhetetlen erőfezítéssel. Ahogy kicsi lejjebb szállt a nap, nagyon messze a látóhatár széle mögött kirajzolódott a Rocky mountain hegyeinek árnyéka. És magasan felette, hosszú spirálisban, mind alacsonyabbra szállva két nagy fekete madár keringet. Keseljük. Aztán egyre többet botlott és ott gyantoló. Végül megállt és egész testében remegett. Róni leszállt a nyerekből. Gondolta, ha vezeti prődöt, később talán ismét felülhet rá. De a ló csak állt, remegett és kapálni próbált erőtlenül. Aztán döngve az oldalára zuhant. Nyihogott, vergődött, és már csak a patái érezettek. Komiszul bántalóval, és most mégis úgy érezte, hogy hozzátartozott ez az állat. Prült fülőjhez szorította a revolvert, és elsütötte. A keselyük alacsonyabbra szálltak. Tántorogva, bugdácsolva ment tovább. Hogy történt, maga sem tudta. Minden újabb lépésnél megrudjantak a térdei. Azt hitte itt a vég, és mindig tett még egy újabb lépést. Mire bealkonyodott, ott állt a síkság szélén, ahol ritkás fűsarjadzik a félhold talajból. Leült a hegyi ösvény elején pihenni. Ízófehéren kisütött a hold, szinte nappali világossággal árasztva el a hegylábát és a szakadékot, amelyben döbörögve zuhant alá a fenségről hömpögő kolorádó. Felfigyelt messziről, mintha árnyakat látna a hold fény határán túli homályban. Leszorította a fülét a földre. Lovasok. Ha egyutas jönne, még lehetne reménye, hogy kényszerhelyzetben, amibe ártatlanul került, segít magán, ahogy tud és elviszi a lovat. De nem magányos lovas jött, hanem több. Hatan voltak. Kényelmes ügetéssel közeledtek a síkságon át. Talán siettek volna, ha nincsen leány közöttük, aki még nem szokta meg a lovaglást. Csak azt sajnálom, hogy apa nem lesz otthon, mikor megérkezem, mondta a leány. Ki az a Fred? kérdezte az első lovas, aki a lány mellett tügedett. Látszikóven, hogy nem olvasod a leveleimet, amiket apushoz írtam. Fred a cimborám. Csak most éppen úton volt, Bostonba, ment üzleti ügybe, és nem várhattam meg, amíg visszatér. A vőlegényed? A lány kedvesen felkacagott. Igazán szép volt, amikor így nevetett. Gyerekesen, szabadon. Szó sincs róla. Fred inkább a nagynéném. Eljár velem táncolni, vikendezni, és közben folyton prédikál, hogy komolyodjam meg. Apa hol van? Mikor a sürgönyöd érkezett, már úton volt. Meglepjük őt. Mire hazaér, ott talál téged is. Felette tréfálkozva a csapat vezetője, egy csinos, magas férfi. Nabbarnitott, elszánt, de okos arcú ember volt ez a lovas. A tisztáson fogunk pihenni, Dodd, szólt hátra az egyik bolyhoz. Dodd morgott valamit. A holdfényes lejtő aljához értek. Közben a lány gyerekes jókedvel fecsegett tovább. Mi városiak úgy vágyunk New Yorktól ide nyugatra, és mégis félünk tőle. Azt hiszem, a sok regény az oka, hiszen olyan csendes, békés, szelíd vidékez. Mégis rémmeséket írnak. Badarság, felelte a lovas idegesen. Amit összefirkálnak a jó öreg nyugatról, az mind hazugság. Itt élhet csak igazán csendben és békében az ember. Fel a kezekkel! A lány felsikoltott, a lovasok megrántották a kantát. Izzó hótfény világította meg őket. Nem láttak senkit. A hang valahonnan oldalról jött, a lejtő mentén húzódó sziklák mozultjai közül. Nézzetek fel, jobbra és balra, szólt az erélyes hang. Szemben velük két kő közül egy puskacsú nézett rájuk. Jobbra, a kissé megerőltették szemüket, egy bozót kalap kalapcsücske látszott. Nyilván ott is fekszik valaki, és egy revolver is kikandikál a kövek A hang viszont szemben az út közepe felől jön, egy fa mögül. A támadók tehát többen vannak. Egy sortűz, és végezhetnek velük. Fel a kezekkel, kiáltott az iménti hang. Mondtam, láthatjátok, egy csapdába kerültetek. Egy mozdulat, és végetek. Valamennyien feltartották a kezüket. Le a lóról, mondta a láthatatlan támadó. Óven és társai jól tudták, hogy kilátástalan a harc és engedelmeskedniük kellett. Leszálltak a lóról. Emberek, mondta közben Owen. Ha ismertek és bizonyára ismertek, akkor hallgass, nagyon is jól ismerünk, szakította félbe a láthatatlan. De nem törődünk veled. Jimmy, menj oda hozzájuk, fegyverez le őket, és kötözd meg valamennyit. Aki ellenáll, vagy csak moccan, az könyörtelenül fejbe lőjük. Ronik kis hél oldalt lépett a helytől, ahonnan szólt, és úgy indult lefelé, hogy egy újabb emberben benyomását kell tse. Elváltoztatott, éles hangon kiáltotta. Mindenki forduljon hátra! Aki engedelmeskedik, annik semmi baja nem lesz. A lovasok az újabb rabló közelettére belátták, hogy túlerővel állnak szembe. Engedelmesen megfordultak. Owen talán megpróbált volna valamilyen cselt, de a lány miatt nem nagyon merte. Ne félj, Virginia, mondta, miközben megfordult. Ezek kirabolnak bennünket, de nem bántanak. Különben már eddig is végezhettek volna velünk. Rowny csak most konstatálta, hogy lány is van közöttük. Virginia lovagló nadrágban és szombérjóban volt. Fiatal suhasznak látszott messziről. Mozdulni sem mert ilyettében. Azt mondom, nyugodtan tartsátok a kezeteket, kiáltotta mögöttük a rabló. Érezték sorban, amint lecsatolja a revolverőbüket. Hátra teszitek a kezeteket, először az első, ha azt nekötöztem, akkor a második. Nagyon vigyázzatok minden mozdulatra. Kacső jobbra mellettük mozdulatlanul merett rájuk a bokorból. Azért volt mozdulatlan, mert nem volt mögötte senki. Két kő támasztotta meg. A revolver és a kalap ugyancsak Rowney ügyesen elhelyezett holmia volt. Egy összevagdosott lasszóval villámgyorsan gyorsan megkötözte az első cowboy kezét lábát. Perceken belül az öt férfi tehetetlen, feküdt a földön. De mi legyen a lánya? Ha nem kötözi meg, akkor később kiszabadítja a férfiakat. Viszont egy megkötözőt nőt itthagyni ének idején olyan emberek között, akik nem védhetik meg, mégsem lehet ezen a vidéken. Üljön lóra! szólt rövid habozás után. Maga velem jön, túsznak. Ha biztonságban leszek, gondoskodom, hogy gazemberek! A világ végéig üldözök benneteket, és... Tajtékzott Óban, de nem folytathatta, mert Róni oldalba rúgta. Csendesen, héj! A lánynak nem lesz semmi baja, de téged lasszóval verlek véresre, ha nem hallgatsz el. Jobb is, ha megőlsz, gazember, mert ha egyszer szemtől szembe állunk, és nem vagyok megkötözve... Lassuk, kínos halála, ha az meg a kezembe! Brownie úgy figyelte ezt az embert, mint valami tudós, a nagyítója alatt vergődő bogarat. Felismerte benne saját fékezhetetlen természetét. Hátra lépett. Találkozni fogsz ölem, ezt ígérem. Ülj óra, lóra! Szólt oda a lánynak. Ridegen mondta ezt, és az arckifejezése még ijesztőbbé tette hangjának tompacsengését. Virginia lóra ült. Róni a legszebb fekete csődöt választotta magának óvenpai páját. Valamennyi lókantárját csomóba kötötte, lassúra fűzte és a kötél végét a nyergére erősítette. Aztán gyorsan fordult egyet a lovával, felnyúlt az egyik sziklára, levette a kinyúló puskát és a szemközti bokorolak alapját. Az öt megkötözött ember egyszerre üvöltött fel dühében és szégyenében, őrülten tépve kötelékeiket. A lány tágra nyílt szemmel és leesett állal bámult. A puska, ami sakba tartotta őket, nem is volt kézben. Egyetlen fegyvertelen ember kötözte meg az öt álig felfegyverzett lovast a kövek közé dugdosott pisztolya, puskája és kalapja segítségével. Ronnie gonoszán csúfolódóan felkacagott. Hát, igen, barátaim, egyedül voltam, gyávák vagytok és ostobák. Megsörkantyúzta a lovát, és zablájánál magával ragadta Virginia palipáját is. Neki a hegyi ösvénynek. Négy fogój ordítva hánykolódott a földön, hogy széttépje a köteleket. Hiába. Csak az ötödik feküdt nyugodtam, csendesen, és ezt morogta magába halka. Ha valaha találkozom még ezzel az emberrel szemtől szembe, akkor elhiszem, hogy van Isten. Virginia szíve vadul dobogott. Egy ijesztően toprongyos rabló húl magával az éjszakában. Romney egyetlen szót sem szólt hozzá, csak nyargalt a távoli fensíkon világító fény felé. Mit akar tenni? kérdezte bátortalanul a lány. Ha elérem az utam célját, magát visszaküldöm valakivel. Eloldozza őket és odaadja nekik a lovaikat. A nyers, hangtó még jobban megrémült, de azért újra megszólalt, nagyon halkan. – Messzire megy? – Nem tudom. Hallgattak. Ahogy mind fejebb kapaszkodtak a hegyre, a szakadékban örvénylő kolorádó folyam is egyre harsogóbban hömpögött alá. A csillagok fényesen ragyognak a tiszta levegőbe. Gyönyörű, szép, dús növényzetű táj volt a Rocky Mountainsnak ez a része, de félelmetesen elhagyott néma és vad. A széles kacskaringos ösvény a két oldalt letiportbozót bozót mutatta, hogy olykor marhákat hajtanak erre. Bizonyára Mexikóba. A lány zihálval lélegzett, Úgy látszik nem szokott még hozzá a felfelé lépegető ló testmozgásának előre lendítő rázásához. Szálljon le! Rövid pihenőt tartunk. Virginia ilyetten nézett körül. Az ösvényből oldalt kiszögellő vaksötét sík területre értek. Inkább menjünk! Azt mondtam, szálljon le! Engedelmeskedett. A toprongyos marcona ember a táskába megtalált mindent, ami egy gyors vacsorához szükséges. Gyorsan tüzet gyújtott. Mikor elkészült a zenivaló, két részre osztotta és csak ennyit mondott. Egyen. Virginia nem mert ellenkezni. Különben is éhes volt. Fiatal szervezete legyőzte az ilyettséget. Evett. Közben olykor aggódva figyelte rongt. Ez úgy látszott alig törődik vele. Gyorsan nagy falatokat tömött magába, és elgondolkozva bámult a hamuba. Miután ettek, piszkosan, ahogy volt, mindent visszarakott a táskába, aztán hanyat dőlt a fűben. Most aludni fogok, mondta a lánynak. Egy óra múlva tovább megyünk. Kérem, maradjon addig nyugodtan a helyén. De hát, mert nem szeretném megkötözni. Fejezte be Rowny, aztán tarkóját két tenyerébe fektette, lehúnyta a szemét, és elaludt. Virginia nézte. A holdfény most a tisztásra sütött. Széles állkapcsú, komoly, makacsarca volt a férfinak, És ha a rossz indulatú ráncok elsimultak is rajta, több napos szakálával, beesettségével, így is elég félelmetesnek látszott. Mindenfelől sűrű lombok mélyet átongott a lány felé, ijesztő sötéttel. Egy ágreccsent valahol. Önkéntelenül közelebb csúszott az alvóhoz. Abban a pillanatban, amikor megmozdult, Ronnie kinyitotta a szemét. Aztán újra lecsukta, és tovább aludt. Ezután már nyugodtan ült a lány. Biztonságban érezte magát, amikor meggyőződött a férfi éverségéről. A hord leszállt egy kopár távoli szürke csúcs mögött. Ronnie, mintha csak erre várt volna, felállt. Mehetünk. Már virradt, mikor a széles csapáson a kolorádó szakadéka mentén elérték azt a letiport keskenyhágot, Amelyen keresztül feljutottak a tetőre. Onni nyomban látta, hogy helyben van. Még egy hegy lánca, a folyam zuhogott alá elzárta a kilátást, de miután ezt megkerülték, az emelkedés egy terasszerű folytatásán kijutottak a fensíkra. Különös várszerű épületet pillantottak meg. Mexikóban elég sűrűek az ilyen kis erődítések, amit spanyol nemesek építettek a hódítások idején, de az Egyesült Államokban szokatlan az e fajta fallal körülve épület, csúcsíves toronjal, melvédekkel és lőrésekkel. Sápat fényjel virratt, és ott álltak a lonzévár mellett. Egy másodpercig ámultan nézték az elejük táruló látványt a két roppant bérc közé ékelt hatalmas sík legelőn, ameddig a szemmel látott marha csordák pihentek. Egyet -egy csoport már hart bőgésekkel kocogott a hegyről lefolyó patak felé. Ronnie még soha életében hatalmasabb, szebb csordát nem látott. A legfurcsább azonban a fensík másik oldalán látható üszkös volt. Úgy látszik, két hasonló várszerű épület állt itt egymás mellett, és az egyik elpusztult vagy lerombolták. A rom és a vár között óriási sziklakoloncokból hosszú-hosszú torlaszszerű magas fal vonult, két részre osztva a fensíkot. Elképzelhetetlen munka lehetett a többmázás súlyú bazaltokat egymás mellé és egymásra hordani. Ez a hatalmas torlaszt másfél kilométeres vonalon az egyik hegy lábától a másikig vezetett, a fenség teljes szélességébe. Csak valamelyik hegyoldalon felkapaszkodva lehetett volna átjutni az egyik oldalról a másikra, de a ott közre közrefogó két hegyoldal sima volt és meredek. Az egész úgy festett, mintha valamikor két ellenséges szomszéd választotta volna el saját várát a másikétől. Középpen jókora, kapunak megfelelő nyílás volt a sziklatömbökből összerútt torlazom. Ezen keresztül most szabadon jártak a marhák a fensíp mindkét részén. Szálljon le és várakozzék itt a lovaknál, mondta Róni. Ha tetszik, most már megszökhet, de ez céltalan lenne. Azt hiszem, találok itt megfelelő kísérőt, akivel visszamehet. Választ sem várt, és szabadon hagyva a lovat, hogy legeljen, megindult előre a főbejárathoz. Meglepetten látta, hogy egy hatalmas, zárt vas kapunál kell bebocsátást kérnie. Ilyesmit sehol sem ismernek az államokba. Megrántotta a kapu mellett függő rudat, amelyről feltételezte, hogy valamely jeladásra szolgálhat. Éles csillingelés hallatszott. Róni talán nevetett volna mindezen, ha nagyon-nagyon régen nem szokott volna le az ilyesmiről. Türelmesen várt, de nem jött senki. Ismét csengetett, de most már hosszan és türelmetlenül. Na végre! Lassú, tempós létekkel közeledett valaki a kapu felé. Egy ócska vaslemez csúszott félre csikorogva, Ronival szemben, és egy forradástól ertózult pofa jelent meg. Na! Mindössze ennyit mondott, részint kérdő, részint elutasító formában. Ronald Carey vagyok, Mr. Lansdale alkalmazott intézőnek. A másik végignézte a lesrűkön át, aztán így szólt. Menjen a fenébe! A vaslemez újra becsukódott. Ronnie már régen tisztába volt Lonsdale rejtélyes kijelentésével. Ha elfogadja az állást, akkor alkalmazunk. Nyilván ezt az állást nem olyan könnyű elfoglalni, mint ahogy Winstonban képzelte. Talán vissza is fordult volna, ha ez az irány, hogy vissza egyáltalán létezne még számára. Nagyon nyugodtan, sokáig, mint a temetésre húzná, harangozott a csengővel. Jó, öt perc múlva kinyílt a vaslemez. Ember, menjen a fenéve, mert összetöröm a csontjait. Kiáltott rá a forradásos szerber is. Ezt mindenki mondhatja egy vasajtó mögül. Különben is engem az öreg Lansdéla alkalmazott. Ki törődik azzal a vénbolonddal? Ronny egy gyors mozdulattal elkapta a beszélőt és kirántotta a fejét a jessűkon. Ide hallgasson. Nem szoktam meg az ilyen hangot. Most széttörhetném a fejét annélkül, hogy védekezhetne. De nem azért jöttem ide. Ezért, ezért, hápogta a másik. Ide küld valakit azonnal, akivel beszélhetek, vagy nem? Jó, eresszen el. Majd küldök valakit, akivel beszélhet. Ronnie elengedte. Kisvártatva csőrent a kulcs, csikorgott a kapu, és kinyílt. Az új intézőbe akart lépni, de szemben már rohant feléje, akiről úgy vélték, hogy beszélhet vele. Hatalmas vére brontott neki. A sebb helyes és egy tömzsi tömpeóró mákvirág vigyorogva álltak. Tizen másodperc alatt villant Ramli fején, hogy nem szabad pisztolyt rántania. Abban a pillanatban már őt is lelőhetik. Amíg nem nyúlt a pisztolyához, a legelvetemedettebb bandita sem mert tüzelni rá. Ezek itt sokan vannak. Mindez csak átvillant az agyán, de az is lehet, hogy a vérebb váratlan rohama nem adott időt lövésre. A bestia hörögve pattant fel hátsó lábairól, és roppant fogsorával egyenesen Rowny torkának ugrott. Azzal a villanásszerű mozdulattal, amelyel prescott revolverestől terítette le a serifet, elkapta a véreb nyakát, és teljes erejével belemarkott. A másik kezével ugyanakkor alulról felütötte a kutya álkapcsát, aztán a földhöz csapta. A vére vonyítva csúszott a hasán, és megpróbált alprálni, de tétóval lábai megrogyantak. A kávbajok komikus csodálkozással meredtek Hitvány gaz emberek, mondta a rongyos idegen. Ha fél a természetem, akkor most keresztül lőve heverne itt ez a nagyszerű kutya. Arról, hogy a szellemes tréfa az ő torkának vagy nyaki ütőerének átharapásával is végződhetett volna, említés sem tett. A sebb helyes arcú, mintha végre figyelemre méltatná a jövevényt. Mogorván előbbre jött. Mit akar itt? Már megmondtam, hogy mától kezdve én vagyok az intéző. A tömzsi egy másik valószínűtlenül hosszú figurával együtt közelebb jött, szinte körül szaglázták Raunit. Ez a kutyával nagyon jó csinálta. Ilyet még nem is láttam, jegyezte meg a tömzsi. Néhány kesejű ereszkedett le a mezőn a csorda fölött. Hálzi vagyok, mondta a hosszú, és kijelentem, hogy tőlem itt maradhat. De nem intézőnek, mondta a sephejes. Azt képzelje, hogy itt parancsolni fog? Azt, felelte Romy. És akinek valami kifogása van ellenem, az majd megmondja. A sephejes szó nélkül elővette a revolverét, és célzás nélkül a magasba lőtt, ahol három keselyű keringett. Az egyik dögmadár vergődő szárnya a alá. A másik kettő riadtan emelkedett följe. Me? kérdezte kihívóan. Brownie válasz helyett ugyanúgy kapta elő a revolvert, és célzás nélkül a fele akkora célpontot szolgáltató, magasabbra felrebbent madarak felé lőtt. Kétszer egymás után. Két kesejű hullott lerikoltva. Közben még több legény érkezett a házból, és most valamennyien összenéztek. A tömzsi vállat volt, mint egy mentegetőzve sebb helyes előtt. Ilyen még nem járt erre. Akármilyen lövő és akármilyen ökle van, erre felé mást jelent az intéző, mint odalent a völbe, mondta a sephelyes, aki úgy látszott, dühös volt azért, mert a fejét kihúzták a lesjükon, és bizonyára ő szeretett volna intéző lenni. Ezt megmondom annak a vén bolond is. Mondhat neki, amit akar. Azzal én nem törődöm. Ki maga itt, hogy parancsolgat? kérdezte Rauni. Krassbi vagyok. Ez éppen elég, és ha nem érdekel tovább, egy nővel érkeztem, akit vissza kell kísérni a síkságra. Harpló van velem. Kénytelen voltam kölcsön venni valakiktől a lovat. Mi? Miért akarja visszaküldeni? Mert nem vagyok lótólvaj. Vagy. Az emberek úgy néztek össze, mint akik ezt nem hitték volna Rauniról. Annyi bizonyos, hogy emelkedőbe lévő tekintéje az elhangzott kijelentéstől kisé csökkent. Különben is, azt a lány sem lehet tovább váratni, oda a tömzsihez. Te visszakíséred a síkságra, és elvágod az öt megkötözött ember kötéléhez. A tömzsi éppen tiltakozni készült, de a mondat befejezése meghökkentette. Úgy hallottam, mondta aztán zavart vigyóra, mintha azt mondtad volna, hogy öt megkötözött ember van ott. Nagyon jól hallottad, siess, mert abszúrást kapnak. A tömzsi már ment volna, de Cresby elé járt. Megmondtam már, hogy itt nem parancsol. Majd meglátjuk azonnal, felelte Rowney. Először szépen próbálkozom magukkal. Hol van ifjabb Lansdell? Szerencséjére nincs itthon, felelte a tömzsi. Az már régen elbánt volna magával. És ha már említettem, Jól teszi, ha nem várja be. Lansdell utálja az öreg új intézőjét. Így van, ahogy Kreszbi mondja, szögezte le Járd is. Ami pedig az intézőséget illeti. Elhallgatott. A kapunát feltűnt egy ló, amit lassan harapdálva a füvet, mind előbbre jött. Gyönyörű fekete csődőr volt. Mi az ördög? Hisz ez hurikán? Ezzel a lóval jöttem, mondta Ronny. Talán ismerik a gazdáját. Ámulva látta, hogy a kovbolyok Cresby vezetésével szó nélkül faképnél hagyják és rohannak ki a mezőre. Az állat barátságos nyerítéssel felhúzott ímjel fordult feléjük. A legények össze-vissza beszéltek, izgatottan hadonáztak, aztán az egyik észrevette, hogy távolabb egy lány várakozik türelmesen, öt lasszóra fűzött ló mellett. Virginia ilyetten vette észre, hogy körülbelül húsz férfi rohan feléje. Cresby szólalt meg elsőnek lihegve. Bocsánat, de mára egy hölgyet vártunk, Miss Virginia lonsdale és azt hiszem, én vagyok, mondta ilyetten a lány. De hát ez lenne apa birtoka? Én másképp képzeltem. Roni, aki közben odaért, megküvülten hallgatta. Szóval ez Lonsdale-lánya, hiszen akkor... Szent Isten! És hol marad Mr. Owen? kérdezte Judd összeráncolt homlokkal. A lány raumi elpirult, aztán suttogva mondta. Megkötözték, és a többit is. Ez a Mr. Izé, aztán gyorsan hozzátette, de nem akarta ellöpni a lovat. Azt mondta, hogy visszaküldi, és most kiszabadítják őket. Fel a kezekkel, kiártotta hirtelen Raumi, és mind a két revolverét rájuk fogta. Kölcsön adják az egyik lovat, és azonnal megyek tovább. Nem tudtam, hogy Lonsdale támadom meg. Belátom, hogy mégsem lehetek itt intéző. De ha megpróbál valaki közeledni, azt keresztül lövöm. Ember! ordította Cresby. Dúgja zsebre mind a két furuját. Maga az intéző, maga parancsolmától kezdve, és mi engedelmeskedünk. Jad, te disznó, le a kalappal! Helzi! Az előbb azt mondta az intéző, hogy eredj Miss oda, ahol a nagyságos urat megkötözték. Kotrój! – Éljen az intéző! – kiáltotta a hosszú sovány. – Éljen! – zúgták rá lelkesen mindannyian, aztán Róni azon vette észre magát, hogy két ember átkarolja a térthajlását, és a levegőbe emelik. Ilyen diadal menetbe vitték be a Lonsdélvárba, hogy elfoglalja az új állását.